היפופוטם! היי, hey, hey, hey, היי, היי, היפופוטמים קטנים! היי, hey, זה אני! הבוס של התוכנית שלכם, ההיפופוטם הגדול! היי, hey, איפה אתם? מתחבאים? אני אמצא אתכם! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב, ההצגה חייבת להימשך, אין בעיה, איתי לא משחקים. לפחות יהיה סיום טוב הפעם לתוכנית. בעצם תמיד רציתי לצאת בתוכנית יחיד. שם עוד לא המצאתי, אבל שום פתיחה. למה השיער של קלינטון לבן? כי הוא כבר לא בחור צעיר? אההה, איבו איבו איבו. רוצים לשמוע משחק מילים? שווץ נא. אההה, איבו איבו טוב, טוב, טוב. דוד לוי... דוד לוי טס לארה״ב, נכנס לפאב, אוכל, שותה, חוזר לארץ. בכניסה לבית ג'הן, הוא רואה שלט שלום. והוא לא מבין, אהה, אה, איבו איבו איבו. רוצים חיקויים? הנה החיקוי של האסימפונית של תל אביב. שלום, אנחנו מהאסימפונית, איפה העולם? כאן? אהה, זה רגע לפני ההופעה. איבו איבו איבו. <laughs> איבו איבו איבו! איבו איבו איבו איבו! תגיד לי, אתם רוצים עוד מערכונים שלי בבוטם? תתכנסו לאתר, היא בבוטם co.il, תמצאו שם כמה שאתם רוצים...